Bismillah, rrahman, rrahim, min hamdu lillahi, rabbi l'alamin, wa s-salatu wa s-salamu ala rasulna Muhammed, wa ala alihi wa sahbihi wa s-salamu ala taslimen kathira. Allah në më drurë e falë ndërojmë, mëtëm për ti ndim dhe falë e kërpojmë, lafdatë dhe bëkimët të allahu të shofri me Muhammedin s-salallahu alaihi wa s-salamu, i familët i shokët dhe të gjithëtë qëndrike me rukë natyura, dhe dhe në dhivë në fundë të kësa i bote. Të ndëru Në dhe rëmë edhe sëtë me lehenë allahë gjëllë dhe gjëllë hu me disa uzimet rëndësishme që kanë të bëjnë me begatinë më të madhe që e gëzojmë, me begatinë më të madhe që e kemi, me të rëndësishme. Aja është begatia e besimit, begatia e imanit. Në këmi thënë se kjo begati ka shumë funksionën njëtën tonë dhe në duhet të insisojmë vazhdemisht të funksionalizojmë imanin tonë njëtën tonë për dhe shme. Dhe pasle kemi si, kemi si dhe shembuj praktik që dëshmojnë se kjo funksionim i këti imani është i mundë shumë. Dhe më dhojnë krasë teorisë, shpjegimeve që kemi dhenë, kemi si dhe shembuj që praktikisht dëshmojnë se në momeni ku njeriu e ka imani në funksionalë, në përdorimë, e ka aktiv besim në ti, atërpa dëshimë sa i mundë bënd me te shumë punë mund të zgjidh probleme të shumta. Mund të kalon probleme të lloj-llojshme e kështu me radhë. Dhe këta shembuj janë të shumë të ndrulluazur. Janë të shumë. Kurani ka përmend më dhjetëra, dhjetëra shembuj të kësaj natyre. Mirpo sot do të filloj të flas për një çështje tjetër. Dërrmetani kemi folur për dobit, për parsit, rëndësinë e imanit më një aspekt si funksionën imani. Ndërsa të ndërurazër në qovëse, nuk i kemi parasysh këto odhëzime. Atëherë, imani fillon që të dopsohet funksionimi ti, të dopsohet ndikimi ti. E në momentin ku ndodhë kjo, të njëri u shfaqen problemet ndrëshme. Do të sikur që imani funksional zgjith probleme, edhe imani ju jo funksional realisht, si e probleme. Qëfar probleme në izgjith, imani kemi folët për toë. Qovë të dilemave, të epsheve, të sprovave, pastaj me imani njëri u lidhët më Allah në gjëllë uala, me imani lidhët njëri u me njëri tjetërin, e shumë të tjera. Por, në qovë se kjoj imani nuk është funksional, atërë të nërodhëzër si e probleme. Këtërën që njëri u, realisht, uh, të humb shumë begati dhe fillon që tashmë të jetë më afër humbjes sesa fitimit. Tjet të më hap, të të më afër devijimit lejtë fitjes sesa udhëzimit. Allah na ruaj. Dhe persa imani fillon më të dobësuar dhe nuk është funksional, para asht fillon të jetë më të mundshme që njeriu të lëvizë nga rruga e drejtë. Një njëri që ka iman funksional, ka iman praktik, kë iman është i gjallë, gjallëria imanit, jap imunitet një aftushëm me embrojt, me lene la Gjelloran, nga gjitha smundjet e epsheve, smundjive të dyshimeve, dilemmeve, vëzveseve, jap një imunitet një aftushëm që ajmë i kalu së provat si duhet, e kështë më rrë. Por, kër kë iman nuk është në këtë nivel, atërë, Njeriu rrezikon gasmua e të ndrushme. Fillojnë të shfaqen probleme. Ne që shumë ka këto probleme ne kemi një tenton përdëshme, por nuk dim pse po ndodhen. Nuk e dim se si është zgjidhja e tyre. Ne do të, të kuptojmë se shumë ka këto probleme që kemi një tenton reale është janë po shkak të mungesës së funksionimit të imanit, të besimit në Allah xhallahu ala. Po shkak se kemi leju që imani juon, besimi juon në Allah xhallahu ala të jetë thjesht një deklarim, një të tërsi konfirmimesh caktuara, por ju edhe të jetë praktik, aktiv, prezend njëtën të unë të, të përdejshme. Andaj, nëse imani të nërëvazër nuk është funksional, dhe për këtë ka arsyet shumë ta, pëse nuk është imani funksional? Pëse nuk është? Pse ndodhë që imanit të dëpsohët dhe ndikimi i ti pas taj tjetë në vazhdimësi më humbje në humbje? Pse ndodhë kjo? Ka shumë arsuje të ndërru dhe zërë. Ka shumë arsuje. Dhe është interesant se shkacet që ndikoj në dëpsimin e imanit dhe në ju funksionalitetin e ti janë të njëjtë atë që realisht pastaj dhe janë probleme që njëri me të balabacohet. Andaj këtu e dëpsoj, por pastaj edhe shkaktojnë probleme. Të dyjat i ka. Nga faktoret kuriosorë, për nërru nëzër, e që do të lasë për të më gjatë nga, së është një problematikë shumë më e thejlë, dhe kemë në me kuptu shumë më drejtë dhe shumë më njërë më, më të detajzuar, mirë po... Ndos fillojm sot me disa një uri të përgjithshme. Nga kundërshtarët dhe nga faktorët kryesor që tentojnë me të destabilizojnë gjendjen e, e imanit ton, që ndikojnë në dobësimin e imanit ton. Faktorit kryesor apo faktorët kryesor janë mëkatet gjdo mëkat që njëri e bënd të nëvëzër ndikën sistemin imanit. Pa marësisht ashtë imani i vugre, a ashtë mëkat i vugre, ashtë mëkat i madhë. Pa përla, pa, pa marësisht shësaj. Nëse ka mëkatët që janë të mëdhaja, e ka disa që nuk janë me nivell të këty të mëdhajbë, janë pak ma pak, pak ma të vugle se mëkat të mëdhajbë. Mirë po, gjdo mëkat ndikën në shëndetin e imani tonë. Ndoshta, jo gjithmonë ne e ndijem ndikimin e këtëre mëkatëve. Mi për njerëzit që kam pas shëndet të madhë të imanit e kanë rritë me një herë ndikimin e mëkatit në funksionimin e imanit. Menjere kam rritë. Nga se mëkatë jashtë Më katëja është përgjigje ndaj kërkesave djelzore. Shëjton i ka kërkesa caktuara. I ka domat moja, domat vugle, së më rëndësi. A i në vazhdimësi dërgan kërkesë. Dhe sërë të i përgjigje minë, rraleshtë kjo përgjigje jo ndaj kërkesave të shëjtonit, është një tregues se imani nuk është aktiv sa duhet. Se po të është imani aktiv, nuk është e mundshme miru ti përgjigjesh në asnjë situatë shejtonet. Për më ndonjë rrugë, mëson një shtëpi, për më ndonjë një kështjell, një objekt caktuar që ka gjëra të çmuara mërena. Ka gjëra shumë të që muarë më rrana. Dhe kjo objekt rruhet nga rojet. Qfar bëjnë hajnat? Të ndojnë në mënyrë të ndryshme me dhe përtu. Gjithë qysh. A të ndojnë natën? A ndoshtë edhe ditën? A ndoshtë nga mrapa? A ndoshtë anë nër tokë? më hapë të vele, në formë më ndryshme, ti habitësht, dhe më thonë, sa të tentojnë këta hajna me qenë krativ, që në fundë-fundët me i ikë mbi këshyri së rojeve dhe me himë rrënë. Ma dje, ma dje, provojnë edhe të kene edhe një loj balovashimit termatosur me vetë rojet, që me të përtu më rrënë me marë gjëzë qëmora. Dhe nuk bohen rahat, të i resa, të vritën, të kapën, asë e marrën në diçka. Hajnat që e ja kamësuin një veni që muan, ata hajat që e din vlirë në gjëreve. Apo, ata nuk shkojnë dhejtë o bje e këte në honë, pas ka roje bura, apo shkëm të shpija. E ja, ata s'bojnë kështu. E asë nuk thëjnë për shambu me në, në nëzënë roje. E asë thëjnë, ata e ja di që i kamën që i si mu kapë. Mirë për prapë se prapë, të tentojnë, formë ndryshme, me depërtu, me vjëdhë, me kështu, kështu, kështu hajni bërë. Ma dhjë edhe kër të kapët, e vuhën dënimin, kër delë, apë dhjëdhë. Që ashtu të fatkecësht ka njerë që nuk i rahatën asë dënimin, nuk i rahatën asë... Vështëta islami e ka një zhjidhje matë mirë për hajnin, apo e rahatën një herë edhe të një të një të një të një të një të një të një të një të kapë Kështu është edhe shëjtani. Eta është kjo objekti që hajnë atë vindë të, në, të nërëzër. Këta shikujnë, për shambu, në qofse rojetë janë të shpërndara në gjitha qoshët, cepet e objektit. Ka kamera të gjithë për cilën. Puna e njejtë kalën rutinë, ditë për ditë kështë kamera, kështë të vizurë, apë ndikur, të të jam e se zekë kështu ibe, a e dhe për për qaj qëtu. Habitën, nuk jënë funksion, nuk jënë dhe tjurë, e që qaj me pikë të apër të hajnë, që të hutinë është të pëk minutëse, e pra që në ufud në në në një qështë dikun edhe me marra qekër kamë. Qështë edhe shëjton që mbrenë asoj ka dhe qëka shumë shumë të qmuar. Aja është imani. Ska më të shrajtë se imani. Nuk ka objekt, o pëthom kushtibisht o objekt, apo, nuk ka objekt që në vetën e ti ka dhe qëka më të qmuar se zemë rajote. Nëse zemë rajote është vend ku qëndrën besimin e laën, qëndrën veprët e mira, qëndrën menje mirë në bomirë, e shëjtonë këj pëngën ndaj ajo zamer që nuk ka besim vete nuk e ka këtë problem me hojna thot dikush po ka ka më mirë jo ajo shtin që s'ka problem me hojna do të kuptojmë që nuk nuk i bën për shtypi hojën atë mund e paramënuaj çka kam rënë atë ama çdo shtëpi që ka diçka në tokë e ka mundësimet të përtuani është e vlefshme ka nërdi sa njerëzë të këpikamberi sa sëllëm, të feve tjera, e i kanë thonë Muhammedit sëllë Allahu a.s. Ju po për të ndëni si një besimtarë në Zotin, ju po thoni si një adhurust në dajë Allahu, ju po thoni si një të lidur me Zotin vazhdimisht, a ma nën së të pe përmeni shëjtanin, au dhu billah, au dhu billah, shëjtanin vjen, me konë një besimtarë, të fort, me konë qësë kështë pas, po me shëjtanatën. Dhe qënë, asë kemë, qëtë që e përmarin farta përët. Asë të lasëm për të shumë, asë mirëm e të shumë, asë. Ullën afer për pegamberit sallallahu aleyhu sallem, ka qenë shokujti në gusht i aferth e bubekri, randhiallahu anhu. I ka mërë le, pegamberit, së më abonu nja këtheja, rrësullat dhe se kështë përgjigja që kërkan një vend më të lëcëti. Nësë ke një vëjtë tim idhën këti bojë, ja, Haç ka kimi thon. I ka thonë Baba ke raza lllahu taala. Nëse me një vend janë dy shtëpi. Njëra është fort e bukur ndërtuar, mbrena ka pasuri, ka margaritor, ka orë, ka porë, ka palum me kokë smarrad apo, tjetra e rënuar dhe e pabanuar. S'zbanon kush ndo, e rënuar. Në cëllen jam synj hani me hi. Dieto ropën. At ndaj nëna shtëpi me Margarita, në krejmanë, ka qëka vjetë, ka qëka mërë të nga, a ma të ju që ka me mërë të ju, të mërë të kapi mëti. Andaj, zemre, besëmëtorë të shështrajt, ka mëmbrane shumë, përreja mësuj në qpeshaj, e në qëvëse si kirojtorë të zumë, të mërë një qëka, e si të mërë një qëka të lekeq, pas të jë nuk funksionat. Kje pa përshamën të në vëzër, Lë po Së mërinjë me të mërë telefoninë, po të mërë më bushinë, të le keqë allo, dhe le blenë të më bushinë, për dhe të bleshtë nuk funksionë të telefoninë që është duhet, se se ke mëshë. Andaj, a hin i hinë me mërë, a i bjerë më bushinë, a ti bjerë në dëgjojësët, sënë nga në privat që ka ki qefë, a ta vjerë këtë telefoninë, ta një është mërë në mundësisë, ja edhe sa rojët janë të flajtë që janë të zgjuara, të moment një kur njëriju nuk është izgjuarë së so duhet, atëre thireve të shëjtonit i përgjitë kësh, i përgjitë kësh, e përgjitë e përgjitë e përgjitë. Të më thonë, uh, gjithë thire për jashtë që kërkënë ragimë, gjithë më nga climë nga jashtë që kërkënë ragimë, do të mjallon me vendosë për agim kësht mreti, kësht mreti, kësht mreti, zemra. A e vendosë, a ka nëmi të thunë po, a jo, a ka nëmi të thunë po vi, së po vi, zemra fletë, se her është kërësoria atër. Kësht zemra është në klap pak e në cikrën të telefoni i shetan të të dhe, kësht i përgjit e përgjit e përgjit e përgjit e rrë, se kjo është në zonë. A e kuptu që është funksion që është të andaj të thirrje që shejtani e bën ti përgjigjesh e nuk është përgjigje e duar karshiti e ka telefonin kush i epshin më nziçpret me komunikum më nziçpret thirrje pe ti se vetë që ndonë knatësie për kosh me diçka këndshme apo fsharoke e që shumë i bën përshtypje pastaj epshin andaj të rrugë bazër bëkotat çfarë do të quoftë ato edhe të vogla në sjell Nuk duhet shikuar besimtari në mëdhësin e mëkatit. Pikrish për shkak të këti realitetit. Nga sësikur që kanon djetarë të hershëm, të nërodhës dhe besimtarë. Mos shika në mëdhësin e mëkatit. Mos syrë që me i voglë kjo lo. Do të mdo e milona që shë të të dikosh. Sa heja lo. Po nuk është kjo ragimiduar. Nuk është kjo dhe më thonë Këtë të nuk është që tregues i gjallërisë së zemrës. Nuk tregon se zemra është në us sa duhet. Nëse dillo thotë më kujt do të muaja mbas ky bose të vogël. Gjithçka thot njëri, në kësht që përgjigje e durr. Pse kanë thonë diëtorët ton mos shikon në madhësinë më e mëkatit, i madh e i vogël, i mesëm, mos çyr këso. E ku më këqyr. Shikon në më dhështin e ati që për e këndërshtanë. Dhe po, e ki mëkatin, edhe ki atë që e këndalu mëkatin. Kush ështaj? Allahu Gjellawala. Kër të vjen kërkesa në më vëni mëkat, a do të me këshur ka mëkati i vogën e i madh? A do të me këshur sa është i madh, që e që të ka dhe mëseba? Dhe se këshur, nëse këshur të mëkati, shumë gjëna e duke nukle. Në shikim që ka, me ndegju pak, hajëllohem dhe punë, vëgjële më mujtë, që shtot flet njerët. A më sëherë, para mëkatët që i konë, konë për e kundërstaj, vini e kujt për shkeli, e konë për ngaj, i do këtë e madhe, i do këtë e madhe. Nga se njëdo mëkat i përgjigjemi shëtanit dhe akthem shpinën Zotët Gjellëvala. E vogli mëdë, njëdo dhurim, i akthem shpinën shëtanit, e kthem i ka Allah Gjellëvala. Thi, dhe është ti vendasë s'ka do mundë këty, dhe ti vendasë kujtë do t'i përgjigjesh. Pra këtë arsyje të nërdozatë, mëkati me të gjithë përbërstë e ti, dhe me të gjithë thellojt e ti, i vogëllë i madhë, të gjithë a mëkatët, realishtë janë, janë faktorë që destabilizojnë gjendën e imanit tonë, e të razojnë, nuk lejojnë që të jetë njëri qëtë, Pa mundësujnë funksionimin normal të imanit, e pastaj kjojo funksionitet, a është me për masa serioze, a është me pak serioze, kërë, qështë i tjetër pastaj, a mëni qështë tje duhet a kemi të qartë, gjithë do më katë, ka ndikim në imanit. Për e këtë dhe rësuj, dhe duhet me për të duhet në atë që kanë thonë djetarë të ershëm, ata që i kanë pasë sënzorat e ndi shumë shumë, sënzorat e ndi shumë, shumë. Që po po son kovana ku po nën censurë po. Ama më ka i lug mundesh me jetën. Si shllangësh për lugë ajo, vajtësh nëpër bashum dë që. Ama ka censurë që edhe ka ishin tikën me ek. Apo se fortësh nuk ishin më të shllangë me, me heraftë. Varrsisht. E ana varsisht rruhet ona çfarë censura po durën atë të parëtun i kanë pas censurat shumë të dishu po. Mirësh më i vogël me nga kan kokon diçka s'n rregull thotë. Në ndaj, thës Sufjan e Theuri, Rahimullah, njere këm gabu e së këm folë mirë për një unëmën. Një dishka të marë, po, një fjallë që me standartet ti nukon rego. Thëthë, një mëjdit së këm mujt në borat me namaznat apo. Dhe në që në atë më falë, e ju në që në kënash, po aji lësimi tënje ka dëllashit i manën së këm mujt në borat, një mëjdit. Se në zori ndishëm me njëre ka alarmu e alarmin ka bërë dhe e kanal alarmin, ka shka këtë zhurëm në ibaditit të t'i jam. Kanë thonë njësa për djetarëve, mëkatin që kanë dodhë me e bosë. Njerëzim, da të dhëmë mëkatë, por të të mërujtë. Sa të kanë mundësi? E nëse rëshasën, duhet më që në konë prapë, e më nërë dhëtë utje. E thëtë, ndikimin e mëkatit që e këmbo e këm vrejtë, të e gruë e jemë. Ka firu kërë, dhe mod, më të lasjit e sopën me tapër. Po dhe të kafë shëmë, të devja, su ngajke, o në ngajke, su ngajke. E këmë di që Allah më ka qërë mesajnë me thonë që, që ishë përdukët mësë me ngu dikush, përdukët mirë. Po dhe ti ki litarin dorë diku që përdukët ngajke kërë kërë këaj e ti së përdukët ngajke kërë kërë kërë të të të të të të të të të t çdo më me soshat por që era na çast edhe ke porlimet nuk i lidhen me këtë punë por çfarë asuje? Për shkak se kanë nevojë për më i, do të thonë e rregullu censurat e besimit me kuptoi imanin si duhet dhe ndikimin e mëkateve në imanin tonë. E çfarë ndikimi kanë mëkate dhe si janë mëkate këtu në radh, do të vazhdimë shoh atë flasim në takime të ardhshme, por sonte sot është tema vetëm për dhe më dhonë faktorët që destabilizujnë imanin tonë, një njëri dhe hyrja përgjithme në këtë të të të të. Allah në rrën nga mëkatët e ato që i bëjmë, Allah në faljt për to dhe në mundsof të Allah o gjëllëvana që të kemi besim një aftushum që i përgjigjemi si duhet gjdo thirje dhe përpjekja djelzore në shkutët në ndonë nga zotë ju. Në ka që pojdo fond për tarë. عندما جئنا زون وراجعنا كل قطعة من هذه الجموس صلى الله عليه محمد وعليه وعليه وصحبه وسلم تسليما كثيرا